А потім новий фільм, і все почнеться знову. Ясно? Ніна часто вживала слово ясно, але це не різало слух. Вона вимовляла його з безліччю відтінків та інтонацій. Артистка сміялася, а лікар міркував Щаслива ти, Ніно, що вмієш усе переводити на сніг. Це найздоровша реакція на всі емоційні подразники а їх так багато буде в нашому невлаштованому житті. Прибігли з двору щасливі діти. Таня гукнула з порога. «Бабо, мене бачив вічка Чорний!» «Ой, лишенько!» – не зорієнтувалася, що відповісти баба. «Чого це лишенько?» – раділа дівча. «Як побачив, аж побілів! Тепер знатиме, як дражнити!» «А вже ж прикусить язика!» – знайшлася нарешті Галина Федотівна. А сама взялася роздягати на талку. Схопилася і Ніна. Ми блакитні пелюстки і сховалися за довгими віями мову високій траві. Спасибі за хліб сіль. На здоров'я. Тобі спасибі, Ніно. О, ще. А зараз на Дніпро. Ти ж вільний, Андрію. Звісно, вільний, але... Що? Ми ж його щойно проїздили. Так то ж проїздили, тобі байдуже. Ти бачиш його щодня. Де там щодня? А все ж, не бачиш, то відчуваєш, дихаєш ним. А я оце оздріла його з віконця машини, і аж душа заспівала. Ходімо, ходім. Розбуджений подихом весни, Дніпро славута, гнівно трусанув могутними плечима і скинув із себе крижаний панцир зими. Тільки по затоках та заводях тримався ще грубий і міцний лід, вкритий з шерхлою сніговою корою. Там довкола Аполонок юрмилися аматори зимової риболовлі, здалеку схожі на замислених чорних греків. Цілими днями вони висиджували свою скромну здобич, в'язку красноперок або й ще меншої дрібноти. Велика поважна риба спала в надійних сховках, у печерах та під корчами. Дніпро накопичував Буйні первісні сили, Щоб вихопитися з берегів, Вирватися на волю, на простір, На широке роздолля. Правда, правий бік, Закутий у граніт набережної, Остаточно вийшов з-під його влади. Якими б високими та грізними хвилями Не бив об нього, Гранітний мур Залишався байдужий і незрушний. Розтрощені хвилі Пінячися длюті, відступали назад, перегруповувались і несамовито кидались ліворуч. Там їм без бою скорялися піщані пляжі Труханового острова, човнярські бухти Матвіївської затоки, прадавні річище Старика та новітні канали Русанівського масиву. Андрій і Ніна стояли на набережній. Чуден Дніпр при всякій погоді Вихопилося з нінених уст. Її низький, глухуватий, Без найменшої екзальтації голос Завжди зворушував Андрія Щирою задушевністю. А зараз отут, де на очах відбувалося Споконвічне чудо пробудження природи, Де котила священні хвилі ріка Праматір, Безсмертні гоголівські рядки у Нінаному читанні звучали як молитва, як присяга, як гімн. «Рєдкає птиця далітіт до середини Дніпра». Ці слова Ніна вимовила особливо значуще. Чому? Що вона хотіла підкреслити цим? Силу гіперболи, яка під пером генія змушує нас вірити нереальному, неможливому, але бажаному і прекрасному. Чи може в цьому сміливому образі актриса відчула мрію автора, його віру в дерзновенність людини? Ген за Трухановим островом і Чорториєм, під Вижгородськими кручами, повисли в синєві струнки підйомні крани. Мене передбачений планом час і розіллється славу та неосяжним морем як розлився під Каховкою та Кременчуком. Тоді він справді досягне розмірів у Гоголівського видива. А Ніна так само глухо, спокійно і задушевно читала рядки іншого генія. Нема на світі України, немає другого Дніпра. Ось він хліпотить перед Андрієм Ващенком, вічний і рідний, мов земля. Кутить хвилі, омиває береги, де Андрій Либонь знає кожну срібнолисту вербу, кожен кущ верболозу. Скільки разів за свого неспокійного життя старий Дніпрос скрисав на весні, затопляв луги, сіножаті та й міські вулиці, щоб потім покірно лягти в предковічні береги, мліти й мліти під пекучим липневим сонцем, засинати під білою сніговою ковдрою. Ні лів Дніпро щороку більше і більше. Видно, настав такий час, коли людина мусила втрутитися в його існування, перевірити пульс, зміряти кров'яний тиск, винайти засоби лікування.